Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 14. Підійшов хазяїн пивнички, де ми сиділи раніше. А тепер я попрощаюсь з вами. Щасливо повернутись додому, панове! Він вийшов. У розчинені двері ввірвався ранок. Чути було гамір нового дня. «Треба, мабуть, і нам іти, сказав я. «Я вже скоро закінчу своє оповідання», – відказав Шварц. «А тут у нас ще є трохи вина». «У ту ніч ми розмовляли мало», – вів далі він. Я розстелив куртку, а коли похолоднішало, ми вкрилися спідницею і блузкою Гелен, та ще й моїм светром. Гелен засинала і знову прокидалася. Якось у півсні здалося, ніби вона плаче, але потім її знову охопила нестримна ніжність. Вона пестила мене так, як ніколи досі. Я ні про що не питав її і нічого не сказав їй про те, що чув у таборі. Я дуже її любив, але між нами був якийсь холодок. До ніжності домішувався сум, який навіть підсилював ту ніжність, Здавалося, ніби ми, пригорнувшись одне до одного, летимо у потойбічний світ і вже залетіли надто далеко, щоб коли-небудь повернутися назад або куди-небудь дістатись. То був тільки політ, перебування в купі і розпач. Так, це був розпач, беззвучний, потойбічний розпач. На нього капали наші щасливі сльози, Невиплакані примарні сльози знання, яке бачить тільки минуще, але не відає ні про прибуття, ні вороття. «Може, таки будемо тікати?» – спитав я ще раз, коли Гелен уже збиралася перелазити крізь дротяного огорожу назад до табору. Вона не відповіла, поки не пролізла по той бік огорожі. «Я не можу», – прошепотіла вона. «Не можу. За це покарали б інших. Приходь іще. Приходь завтра ввечері знову. Можеш прийти завтра ввечері. Якщо мене до того часу не спіймають?» Вона пильно вдивлялась мені в обличчя, а трохи згодом сказала. «До чого ж це з ми з тобою дожили? За які гріхи ми так страждаємо?» Я віддав їй блузку і спідницю. «Це у тебе найкраще?» – спитав я. Вона кивнула. «То спасибі ж тобі, що ти це вдягла!» – сказав я. «Я певен, що завтра ввечері зможу пройти сюди знову. Я ховатимусь в лісі. Але ж тобі треба поїсти. У тебе є що-небудь?» «Де що є?» До того ж, у лісі, мабуть, можна назбирати ягід, та й грибів, а може і горіхи є. Можеш витримати до завтрашнього вечора, я тобі щось принесу. Та звичайно, адже тепер майже ранок. Не їж грибів, ти ж на них не знаєшся, а я принесу багато їжі. Вона наділа спідницю. Спідниця була широка, світло-синя, у білих квітах. Гелен розправила її і застебнула, ніби готуючись до битви. «Я люблю тебе», – розпачливо мовила вона. «Люблю тебе набагато більше, аніж ти можеш собі уявити. Не забувай цього, ніколи». Так вона говорила, мало не щоразу прощаючись зі мною, адже то були часи, коли ми являли собою дичину, дозволену для всіх і для французьких жандармів, що полювали на нас в ім'я осатанілої любові до порядку, і для гестапо, що намагалося проникнути до таборів, хоч і подейкували, ніби є угода з урядом Петена, яка забороняє таке втручання. Ніколи не можна було знати, хто тебе спіймає, тому кожне прощання вранці здавалося останнім. Гелен приносила мені хліб і фрукти а часом і шмат ковбаси або сиру. Я не наважувався спуститися у долину до найближчого містечка, щоб там пошукати собі житла. Влаштувався в лісі і жив у руїнах старого монастиря, на які надибав неподалік від табору. У день я там спав або читав те, що мені приносила Гелен, і стежив за дорогою, сховавшись у чагарнику. Гелен ділилася зі мною і новинами і чутками. Німці, мовляв, посуваються все ближче і ближче, не дотримуючись укладених угод. А втім, то було майже панічне життя. Часом від страху в роті ставало гірко, наче від жовчі, але звичка жити одним моментом завжди перемагала. Погода стояла гарна, небо вночі було зоряне. Гелен роздобула десь шматок брезенту, і ми лежали на ньому, вкрившись сухим листям, у зруйнованому монастирському коридорі і прислухалися до шерехів ночі. «Як це тобі вдається виходити з табору?» – якось я спитав у Гелен. – «Та ще й так часто». Трохи помовчавши, вона відповіла. – «У мене ж відповідальна посада. А крім того...» Ще й деяка протекція. Ти ж бачив, я часом навіть у селі буваю. Тому ти можеш дістати для мене продукти? Я їх беру з їдальні. Нам дозволяється дещо там купувати, коли у нас є гроші і коли є що купити. А ти не боїшся, що тебе тут хтось побачить і викаже? Боюсь, але тільки за тебе. «Не за себе!» – відповіла Гелен з усмішкою. «Що може зі мною трапитись? Адже я і так у в'язниці!» Наступного вечора вона не прийшла. Стіна плачу розлізлася, я підкрався до огорожі, чорні силуети бараків стояли у тьмяному світлі. Я чекав, але Гелен не прийшла. Всю ніч я чув, як жінки ходили до туалету, як вони зітхали і стогнали. А потім раптом я побачив на дорозі автомашину із затемненими фарами. Цілий день я пробув у лісі. На душі у мене було тривожно. Певно, сталося щось недобре. Деякий час я міркував над тим, про що дізнався був у таборі. Але всупереч нормальній логіці мене це якось заспокоїло. Все було байдуже аби тільки Гелен не захворіла і не вмерла, аби тільки її кудись не вивезли. Усі ці три можливості так мало відрізнялись одна від одної, що означали, власне кажучи, те саме. А життя наше було таке безвихідне, що важило тільки єдине – не загубити одне одного і спробувати якось вирватися із того виру з тихої пристані. Тоді, можливо, ми могли б іще раз про все забути. Але цього не можна забути. Не можна, попри всю любов, попри співчуття, всю доброту і ніжність. Я це розумів, та мені було байдуже. Я лежав у лісі, пильно дивився на трупи строкатих листків, що відірвалися від гілок, носилися в повітрі і думав тільки про одне – «Дай її жити». Дай їй жити, Боже, і я ніколи ні про що її не спитаю. Життя людей набагато значніше, аніж оти сильця, з яких вони заплутуються. Дай їй жити, тільки жити, і якщо я маю умерти, то нехай живе без мене, але дай їй жити. Наступної ночі Гелен також не прийшла. Зате ввечері я знову побачив дві автомашини. Вони під'їхали з долини до табору. Я прокрався трохи ближче і впізнав мундири. Я не міг розгледіти, були то армійські чи есесівські мундири, але, безперечно, там були німці. Я пережив страшну ніч. Машини прибули близько дев'ятої години, а назад поїхали до Піру по першій. Те, що вони приїхали вночі, стверджувало майже напевно, що то було гестапо. Коли машини від'їжджали, я не міг розгледіти, чи забрали вони когось із собою. Я блукав, блукав у буквальному значенні цього слова, навколо табору, аж до ранку. Потім хотів спробувати ще раз пройти в табір у ролі монтера, але побачив, що сторожа подвоїлась, а з нею ще сидів чоловік у цивільному, тримаючи в руках якісь списки. Тому дню, здавалося, не було кінця і краю. Пробираючись уже в сотий раз повсколючий дріт, я раптом помітив кроків за двадцять від себе пакунок. В газету було загорнуто шмат хліба, два яблука і записку без підпису. Сьогодні ввечері. Очевидно, Гелен перекинула пакунок через огорожу, коли мене там не було. Я з'їв хліб навколішки, так мені раптом стало млосно. Потім пішов у свою схованку і заснув. Надвечір прокинувся, день був ясний, прозорий, наповнений слотавим світлом, начевином. Листя щоночі жовкло все дужче. На моїй галявині, залитій теплим пообідним сонцем, стояли буки і липа у жовтій і червоній оздобі, ніби якийсь невидимий художник перетворив їх, поки я спав, на факели, і вони світились тепер тихі й нерухомі, не ворушивши жоден листочок. Шварц перервав свою розповідь. Потерпіть, будь ласка, коли я оце вдаюсь до непотрібних, Можливо, вони дійсно не потрібні, описи природи. Природа весь той час мала для нас таке ж велике значення, як і для тварин. Вона ніколи не відштовхувала нас від себе, не вимагала паспортів або посвідок про арійське походження. Вона давала і брала, але була безстороння, і це діяло як ліки. Того надвечір'я я довго лежав нерухомо, боявся, щоб не розплескатися, як чаша, вщерть повна води. Тоді нараз помітив, як у цілковитій тиші при повному безвітрі сотні листочків тихо посипались з дерев, ніби підкоряючись якійсь таємничій команді. Вони повільно спускалися в прозорому повітрі, деякі падали на мене. В той момент я збагнув свободу смерті і її безмежну втіху. Ні на що не зважившись, я вже знав, що маю дарунок від долі, можливість покласти край своєму життю, якщо Гелен умре. Знав, що мені не треба буде лишатися самому. Знав, що той дарунок – це компенсація, яка дається людині за надмірну любов, на яку вона спромоглась. За любов, що виходить за рамки почуттів живого створіння. Я відчув це бездумно, а відчувши, зрозумів, що тепер навіть у далекій перспективі немає вже гострої потреби помирати. Гелен не було серед інших жінок біля стіни плачу. Вона прийшла лише тоді, коли всі пішли геть. На ній були короткі штани і блузка. Крізь рід вона подавала мені пляшку вина і пакет. Незвичайний костюм дуже її молодив. «Пляшка відкрита», – зауважила Гелен. «А ось і чарка». Вона худко прослизнула попід колючою огорожею. «Ти ж, напевно, вмираєш з голоду. Я дістала в їдальні дещо таке, чого не бачила із часів перебування в Парижі». «Оде колон!» Вирвалося у мене. Вона пахла одеколоном, була свіжа і холоднувата, як ніч. Гелен покрутила головою, і я помітив, що волосся в неї підстрижене коротше, ніж було раніше. «Так що ж там сталося?» – спитав я, раптом розсердившись. «Я думав, тебе кудись вивезли, або ти вмираєш, а ти повернулась наче з косметичного кабінету». «Тобі й манікюр зробили?» «Я сама зробила». Вона підняла руки і засміялась. «Давай вип'ємо». «То що сталося? То було гестапо?» «Ні, військова комісія, але з ними двоє чиновників гестапо». «Вони когось забрали?» «Ні, дай не -ну мені випити». Я помітив, що вона дуже збуджена, руки в неї були гарячі, а шкіра така суха, ніби от-от захрустить. Отож були і гестапівці, почала розповідати Гелен. Приїхали, щоб скласти список нацисток, які були в таборі. Їх мають повернути до Німеччини. А таких багато. Я доволі, ми й не думали, що їх тут стільки. Деякі ніколи не признавались. Виявилось, серед них і одна моя знайома. Раптом вийшла і заявила, що вона член партії, і зібрала, мовляв, тут цінну відомість, і тепер хоче повернутися на батьківщину. А що до неї тут дуже погано ставились, то нехай би її зараз же й вивезли звідси. Я з нею була дуже добра знайома, аж надто, їй відомо. Гелен швидко випила вино і віддала мені чарку. «Що їй відомо?» – спитав я. «Я вже не можу точно пригадати, скільки було тих ночей, коли розмови точилися без кінця і краю. Їй відомо, хто я така?» Гелен підвела голову. «Я ніколи не повернусь до Німеччини. Ніколи! Я накладу на себе руки, якщо вони приїдуть по мене. Тобі не доведеться вдаватись до цього. І тебе не вивезуть. Чому?» Бо Георг Бознаде, він про все це не довідається. Та й навіщо у тій жінці все виказувати? Для чого їй це? Обіцяю, що не даси вивести мене до Німеччини. Обіцяю, відповів я. Вона була така схвильована, що я не бачив іншого виходу, як тільки обіцяти їй всесильну допомогу. Я люблю тебе. Мовила Гелен хрипким, збудженим голосом. «Люблю тебе, і що б там не сталося, ти завжди повинен цьому вірити!» «Вірю!» – відповів я, вірячи і не вірячи їй. Вона змучено і безсильно відкинулась назад. «Ми втечемо!» – заговорю я. «Цієї ж ночі!» «Куди? Твій паспорт у тебе?» «Так!» «Один чоловік, що працював у конторі, віддав мені паспорт. А де твій?» Гелен мовчала, втупивши очі в землю. «Тут є одна єврейська сім'я», – заговорила вона трохи згодом. «Чоловік, жінка і дитина. Вони прибули кілька днів тому. Дитина хворіє. Вони теж зголосилися, мовляв, хочемо повернутися до Німеччини». Капітан спитав їх, чи вони часом не євреї. Чоловік відповів, що німці. Капітан хотів їм щось сказати, але обидва гестапівці стояли поблизу. «Ви справді хочете повернутися?» – запитав капітан ще раз. «Запишіть їх, капітане», – сказав тоді один з гестапівців і засміявся. «Якщо вони так тужать за батьківщиною, то підемо їм на зустріч». І їх записали. Їх не можна урезонити. Твердять, що більше не можуть терпіти. Дитина, мовляв, дуже хвора. У всіх євреїв з табору так чи інакше незабаром вивезуть, тож краще зголоситись заздалегідь. Ми, мовляв, однаково в пасті, то вже краще поїхати добровільно. Наче оглухлі осли. Ти повинен поговорити з ними. Я? А що я їм можу сказати? «Ти ж там був. Ти сидів у німецькому таборі. Ти повертався до Німеччини і знову втік. Де ж мені їм про це розповісти? Тут. Я приведу того чоловіка. Я знаю, де його знайти. Я йому вже говорила. Я ще... Його можна врятувати. Зараз приведу. За чверть години... Гелен привела якогось скволого чоловічка. Лізти крізь дротяного горожу він не схотів, стояв по той бік у таборі і слухав мене. Трохи згодом прийшла і його дружина, бліда і мовчазна. Їх усіх трьох виловили днів десять тому. Вони були в різних таборах, а потім утекли, і чоловік знайшов дружину тільки якимось чудом. На придорожніх каменях та будинках – вони писали свої імена. Шварц подивився на мене. «Ви знаєте Віа Долоріс?» «А хто ж її не знає? Вона сягає від Бельгії аж до Піренеїв». Віа Долоріс виникла на початку війни, коли німецьке військо вдарилося у Бельгію і прорвало лінію Мажино. почалася велика втеча у самий розпал літа. Переслідувані пікірюючими бомбардувальниками, люди посувалися на південь, спочатку на машинах, навантажених домашнім начинням та ліжками. Далі всіляким транспортом, велосипедами, підводами, тачками ще їх тягли самі люди, дитячими візочками, і нарешті посунули нескінченні лавини пішоходів. Почали тікати у південному напрямку і емігранти. Саме в той час виникла придорожна газета. На мурах будинків, на сільських хатах, на перехрестях люди, шукаючи одне одного, писали вугіллям, крейдою або фарбою імена і просили допомоги. Емігранти, що вже протягом років і перед тим були біженцями і ховалися від поліції, мали опріч того ще й сітки опорних пунктів від Ніци до Неаполя – і від Парижа до Цюриха. Опорні пункти – то були люди, що там жили. Вони передавали вісті, адреси, давали поради. Часом у них можна було переночувати. Саме за допомогою таких людей чоловік, про якого розповідав Шварц, знайшов свою жінку і дитину. А інакше це було б не легше, ніж знайти голку у копій сіна, як каже приказка. Якщо ми лишаємось тут, нас розлучить знову, заявив мені той чоловік, розповідав далі Шварц. Це табір для жінок. Нас привезуть сюди всіх разом, але лише на кілька днів. Мене вже попередили, що переведуть в інше місце, у чоловічий табір. Ми ж цього не переживемо, він мовляв, вже все обміркував, і так буде краще. Тікати вони б не наважились, бо вже пробували раз, але мало не померли з голоду. А тепер дитина хворіє, жінка виснажена, та й сам він висотаний вкрай. Краще вже, мовляв, поїхати добровільно, бо ми все одно що бидло у загороді біля бойні. Нас забиратимуть залежно від потреби і настрою. Чому нас не відпустили, коли ще можна було виїхати? сказав він наприкінці той лагідний і худорлявий чоловічок із маленькими чорними вусиками на тонкому обличчі ніхто не міг дати йому на це відповіді хоч нас і хотіли позбутися а проте і не випускали на фоні катастрофи цілої нації то був незначний парадокс на який майже не звертали уваги ті хто міг би все змінити наступного дня Надвечір дві вантажівки виїхали на гору до табору. У ту ж мить я побачив, як із десяток жінок, допомагаючи одна одній, пролізали крізь дротяного огорожу і розсипалися по лісу. Я не показувався з лісу, аж поки не помітив Гелен. «Нас попередили з префектури», – сказала вона. «Приїхали німці забирати тих, які хочуть повернутися додому». Невідомо, чим усе скінчиться, тому нам дозволили сховатися в лісі, поки німці не поїдуть звідси. Уперше я бачив Гелен у день, якщо не рахувати тієї короткої зустрічі на дорозі. Її довгі ноги і обличчя були засмаглі, проте вона дуже схудла. Очі видавалися надміру великими і блискучими, а обличчя надто вузьким. — Ти віддаєш мені свої харчі, а сама голодуєш, — сказав я Гелен. — У мене є що їсти, — відповіла вона. — Про це дбають. Ось, вона сунула руку в кишеню. Тут є навіть плитка шоколаду. Учора можна було купити консерви, сардини, щоправда хліба не було. — А той чоловік, з яким я розмовляв, їде? — спитав я. Їде. Обличчя Гелен здригнулося. «Я не поїду нікуди», – заговорила вона. «Ніколи! Ти ж мені обіцяв! Я не хочу, щоб мене схопили!» «Тебе не схоплять!» За годину вантажівки поїхали назад. Жінки в них співали. Вітер доносив звуки гімна аж до нас. «Німеччина! Німеччина! Понад усе!» Тої ночі я віддав Гелен половину отрути, яку роздобув ще у Леверне. Наступного дня Гелен стало відомо, що Георг дізнався, де вона. «Хто це тобі сказав?» – запитав я. «Одна поінформована людина». «Хто саме?» «Табірний лікар». «А звідки він це знає?» Йому сказали в комендатурі. Туди прийшов запит». А він сказав, що ти маєш робити. Декілька днів він може переховувати мене в бараці для хворих, але недовго. Значить, тобі треба тікати з табору. Хто попередив учора тих із вас, кому загрожує небезпека, щоб вони сховались у лісі? Префект. Гаразд, сказав я. Постарайся забрати свій паспорт і дістати посвідку про звільнення звідси. Може б цей лікар тобі якось допоміг? А як ні, то тікатимемо. Приготую все, що треба взяти з собою. Нікому нічого не кажи. Нікому. Я спробую поговорити з префектом. Він, здається, схожий на людину. Не роби цього. Не йди на такий ризик. Заради Бога будь обережним. Ранком я почистив, як міг, свій костюм Монтера і вийшов з лісу. Можна було потрапити до рук німецьких патрулів або французьких жандармів. На це я мусив зважити. Але віднині мені потрібно було завжди зважати на це. Мені пощастило дістатися до самого префекта. Назвавшись німецьким техніком, що дає довідатись про спорудження електролінії для військових потреб, я задурив голову і жандармові, і писареві. Я вже знав з досвіду, що коли вдієш щось несподіване, то часом і проскочиш. Як біженця, жандарм зараз же мене б заарештував. На таких людей треба гримнути, на це вони реагують якнайліпше. Префектові я сказав правду. Спершу він хотів мене вигнати, але потім його розвеселило моє нахабство. Він почастував мене сигаретою і сказав, щоб я забирався геть до дітька, а він, мовляв, зробить вигляд, ніби мене й не бачив. Хвилин через десять він пояснив мені, що нічим не може допомогти, бо у німців, очевидно, є списки, і якщо когось не стане, то німці притягнуть його до відповідальності. А він не хоче гинути в німецькому концтаборі. Пане префект, заговорив я. Я знаю, що ви захистили в'язнів, і знаю, що у своїх наказах ви маєте бути послідовним. Але ми з вами знаємо й те, що у Франції панує хаос після поразки, що сьогоднішні накази можуть завтра стати ганьбою, і якщо розгубленість вильляться у безглузду жорстокість, то колись пізніше навряд чи можна буде знайти цьому виправдання. Навіщо вам... Проти своєї ж волі тримати людей у клітці з колючого дроту, поки їх заберуть до катівень та душогубок. Можливо, поки Франція ще оборонялася, ще існувала якась видимість права заганяти іноземців до таборів для інтернованих, незалежно від того, були вони за чи проти агресора. Але ж війна давно скінчилася. А кілька днів тому переможці забрали своїх прибічників. Ті, що лишилися в таборі, це жертви, які день у день завмирають від страху, що їх заберуть на смерть. Мені стид було б просити вас за всіх, а я прошу тільки за одну з них. Якщо ви боїтесь списків, то запишіть, ніби моя дружина втекла, померла чи вчинила самогубство. Тоді ви ні за що не відповідатимете. Він довго мовчки дивився на мене, а тоді сказав. Зайдіть до мене завтра. Не знаю, до чиїх рук я можу потрапити завтра, сказав я. Зробіть це сьогодні. Приходьте за дві години. Я чекатиму біля ваших дверей. Це найбезпечніше місце з усіх, що я знаю. Оце так любовна історія, сказав він, раптом посміхнувшись. Ви одружені, а змушені жити, як неодружені. Частіше буває навпаки. Я полегшено зітхнув. За годину префект покликав мене до себе. Я розмовляв по телефону з управлінням табору, сказав він. Це правда, що про вашу жінку питали. Ми пристанемо на вашу пропозицію і запишемо, що вона померла. Тоді вам дадуть спокій і нам теж». Я кивнув. Мене раптом охопив якийсь дивовижний страх, що аж мороз пробіг поза шкірою. Мабуть, від забобону ніби не можна спокушати свою долю. Але ж хіба я сам не умер уже давно? Хіба не проживав я з документом померлого? «До завтра все владнаємо», – сказав префект. «Зробіть це сьогодні», – наполягав я. «Одного разу я два роки просидів у таборі тільки через те, що втік на один день пізніше. Нараз у мене зовсім не стало сил. Префект безперечно це помітив. Я відчув, що блідно і от-от з непритомнію. Він звелів принести коньяк». Кави! Просто гнав я і впав на стілець. В очах у мене сірими і фіолетовими тінями закружляли кімната. «Треба кріпитись», – подумав я, відчуваючи, як зашуміло у мене в вухах. «Гелен вільна! Ми повинні вибратись геть звідси!» Крізь шум у вухах і мерехтіння в очах я бачив якесь обличчя, чув який його голос, чув лайку, Спочатку невиразно, а далі чіткіше. Я намагався збагнути, що то за обличчя і чий то голос, аж нарешті розібрав. «Ви думаєте, що мені це приємно, га? На дідька лисого мені все це потрібно. Я вам не тюремник, я порядна людина. До дідька все і всіх. Нехай би всі забиралися під три чорти. Всі!» Той голос затих, і я не знаю, чи він справді так лунав, чи тільки так гучно відбивався в моїх вухах. Принесли каву. Похитуючись, я вийшов і присів на якийсь ослін. Згодом хтось підійшов до мене і сказав, щоб я почекав. Та я й так нікуди не пішов. Трохи пізніше вийшов префект і сказав мені, що все в порядку. Мені здавалося, що моя непритомність допомогла тут не менш, ніж усе, що я йому розповів. Вам полегшало? запитав чиновник. Не треба мене так боятись, адже я тільки маленький провінціальний префект у Франції. Це більше, ніж сам господь Бог, заперечив я голосом, у якому бриніло щастя. Бог дав мені тільки досить невиразний дозвіл на перебування на землі, який мені ні до чого. А що мені справді потрібно, це дозвіл на перебування ось тут, у цій окрузі, і ніхто, крім вас, пане префекте, такого дозволу дати не може?» Він розсміявся. «Але ж якщо вас шукатимуть, біля табору буде найнебезпечніше». Якщо мене шукатимуть, то в Марселі для мене небезпечніше, ніж тут. Мене сподіватимуться там, а не тут. Дайте нам дозвіл на один тиждень. За цей час ми встигнемо підготуватись до походу через Червоне море. Через Червоне море? Є такий вираз у мові біженців. Ми житимемо, наче євреї після виходу з Єгипту. За нами німецька армія і Гестапо, Обабіч море французької та іспанської поліції, а перед нами обітована земля Португалії із Портом Лісабоном, що відкриває шлях до ще обітованішої землі за океаном. У вас є американські візи. Ми їх дістанемо. Ви, здається вірите в чудеса. Мушу вірити. Вибору у мене нема. До речі, одне таке чудо сталося й сьогодні. Шварц подивився на мене з усмішкою. Дивна штука, яким обачливим стаєш тоді, коли тобі скрутно. Адже я точно знав, чому саме сказав останнє речення, чому перед тим підластив префектові, порівнявши його з Богом. Мені треба було дістати короткотерміновий дозвіл на перебування в даній окрузі. А коли можеш розраховувати тільки на інших, то стаєш психологом, який абсолютно все врахує, навіть коли сам уже ледве дихає від напруження. Шварц помітно заспокоївся. «Я скоро закінчу», – сказав він. «Ми і справді дістали дозвіл на перебування в тому районі на один тиждень». Я стояв біля брами табору, чекаючи Гелен. Було вже надвечір. Сіяв дрібний дощ. Разом із Гелен вийшов лікар. Я бачив, як вона деякий час розмовляє з ним, не помічаючи мене. Вона говорила енергійно, обличчя її було жвавішим, ніж звичайно. У мене було таке враження, ніби я з вулиці зазираю до кімнати і ніхто про це не знає. Згодом Гелен помітила мене. «Ваша дружина дуже хвора», – сказав лікар, звертаючись до мене. «Це правда», – докинула Гелен, сміючись. «Мене звільнять, щоб покласти до лікарні, а там я помру. Точнісінько так, як і домовлено». «До тепи тут ні до чого», – суворо сказав лікар. «Вашій дружині справді потрібно лягти в лікарню». «Чому ж її досі туди не помістили?» – спитав я. «До чого тут всі ці балачки?» – втрутилась Гелен. «Я не хвора і до лікарні не піду». «Ви можете помістити її до лікарні?» – спитав я лікаря. «Але так, щоб вона там була в безпеці». «Ні», – трохи подумавши, відповів він. Гелен засміялась знову. «Та звичайно ж ні!» Але це ви затіяли таку дурну розмову. Ад'є, Жан!» Не чекаючи мене, Гелен пішла по дорозі. Мені хотілося спитати лікаря про її хворобу, але я не встиг. Він розгублено глянув на мене, а тоді худко крутнувшись на місці і попрямував назад до табору. А я пішов слідом за Гелен. «Паспорт у тебе?» – запитав я її. Вона ствердно кивнула. Дай мені свою сумку. Та в ній майже нічого нема. Дарма, давай її сюди. Там у мене ще оте вечірнє обрання, що ти мені купив у Парижі. Ми спустилися дорогою в долину. Ти хвора? – спитав я. Якби я справді була хвора, то не могла б іти. У мене була б підвищена температура. Я не хвора, він бреше. Він хотів, щоб я лишилась. Поглянь на мене, хіба я схожу на хвору?» Вона зупинилась. «Так», – сказав я. «Не занепадай духом», – намагалась підбадьорити мене Гелен. «Та я не занепадаю. Тепер я зрозумів, що вона хвора і що мені в тому ніколи не признається. Може, тобі полегшало б, якби ти була в лікарні?» Ні, – заперечила вона. – Ані трохи. Ти повинен вірити мені. Якби я була хвора, і лікарня могла мені допомогти, я б зараз же спробувала піти туди. Повір мені. Я вірю тобі. Що я ще міг зробити? Раптом у мене зовсім опустилися руки. Може, краще було б лишитись в таборі? – сказав я. Якби ти не приїхав, я б наклала на себе руки. Ми рушили далі. Дощ пішов густіший, він оповив нас, наче сірою вуальню із дрібненьких крапель. Нам треба скоріше дістатись до Марселю, заговорив я знову, а звідти до Лісабона і далі до Америки. Там є добрі лікарі, подумав я, і лікарні в яких нас не арештують, а я, можливо, дістану там ще дозвіл на роботу. Тоді ми Європу забудемо як страшний сон, сказав я вголос. Гелен не відповіла. Кінець 14 розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук.